Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Nuhmduhu Wana wa naseenuhu wa naseufiru wa nagemuzuillahi min shurur anfusina wa min syyaat amalina. Maa yahadhihi Allah, fala mudzillalah. Waa ma yudzilil, fala hadiilah. Ashhadu allahu la ilaha illa Allahu wa hdhu la shariqala. Wa ashhadu anna Muhammadan amduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu tukullaha hqa tuqatih. Walla tammuutun illa wa antum muslimun.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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Saudara-saudara muslimin usang hari Syahrudin, ikhwati fillah para pendengar ini mudah Allah sekalian, alhamdulillah, kita menyambung kuliah tafsir kita dan saudara ini mudah Allah sekalian masih lagi membincangkan ayat yang ke-20 daripada surah Al-Ahqaf iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'adhu alladhina kafaru 'alan nar adhhabtum thayyibatukum fi hayatikum في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون maksudnya dan ingatlah ketika pada hari orang-orang kafir dihadapkan ke neraka kepada mereka dikatakan kamu telah menghabiskan rezeki mu yang baik dalam kehidupan duniawi mu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan kerana kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah melakukan buatan fasik. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi sekalian, fikirlah kalau kita perhatikan dalam Quran waqaf diajar oleh pakar qiraat, pakar tajwid negara Syekh Sri Datuk Hasan Azhari untuk kita berhenti pada perkataan wayauma yuradul ladzina kafaru 'alan nari azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya. Kita ambil semula azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha dan jadi kemudian layak untuk kita mulakan falyawma tujzauna adzabal hunni wa kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al haqqi wa bima kuntum tafsuqun macam gitulah kaedah bacaan tuan-tuan untuk mengelakkan kesalahan kita boleh lihat quran Wakaf ini quran Wakaf ibtida yang merupakan kajian beliau selama puluhan tahun membantu kita untuk mengelakkan sebarang bentuk kesilapan bacaan melibatkan hukum melibatkan makna tuan-tuan ini mulia kat sekalian, bila berubah perkataan berubah tempat baca berubah hukum wakaf wakafnya maka makna yang berbeza akan berlaku kita telah lihat pada kuliahan lalu bahawa ayat ini turun bukanlah untuk Abdul Rahman bin Abi Bakar seperti yang tegaskan oleh Ummul Ibn Aisyah radhiyallahu anha menafikan, kan disitu ada berlaku perbezaan pandangan politik, diantara Marwah bin Al-Hakam yang menjadi marah kerana Abdul Rahman bin Abi Bakar ni tidak mahu memberikan baik'ah kepada Yazid yang akan melantik, dilantik menjadi khalifah Ayat ini dapat kita lihat dan kita kita tafsir. Seperti contohnya yang disorot oleh Imam Ibnu tabari Ibn Athiyah Al-Andalusi, Qurtubi dan lain-lain. Jadi nampaknya tuan-tuan ayat ini turun bukan untuk Abdul Rahman. Sebagai buktinya kita dapat lihat. Kenapa pula ayat ini mengkhususkan bahawa mereka akan masuk neraka. Wali kullin darajatu mimma 'amilu waliwafiyahum 'amaluhum wa la yuzlamun. Kemudian datang wa yaum mabrur wa ar-raddu allaziina kafaru 'alan-naari azahabtum tayyibatikum fi nampak jadi ayat ni difokuskan kepada golongan yang kafir. Golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada kaitan dengan keluarga Abu Bakar yang telah dipuji dalam ayat yang lalu. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa Ini telah kita bincangkan pada kuliah yang terdahulu. Tentang tuan yang rahmatin dan dikasih waslihan Jadi Yang dimaksudkan dengan Orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke neraka Kerana kesomongan mereka Kedegilan, keingkaran Kehidupan mereka yang penuh dengan Kepura-puraan menganiaya orang lain Menggunakan segala bentuk taibat Taibat cikum Fi hayati kumud dunia Kalau kita belajar bahasa Arab Perkataan taib ini Taib Dia membawa makna kepada satu benda yang baik. Kalau kita belajar bahasa Arab sebagai contohnya, thaba syai'u yatibu tayyiban. Fa huwa tayyib. Nanti dalam surah nisa kita akan lihat, fa ankihu ma thaba min an-nisaa wa thalathah wa ruba'. Kaw inilaha kamu daripada wanita itu. Kalau kamu mampu lebih daripada seorang sama ada dua, tiga atau empat Ma thaba lakum. Bukan maksud poligami itu tuan-tuan, tapi maksudnya ma thaba lakum Allah gunakan perkataan ni. Lagi dalam surah Nisa juga Allah gambarkan فَإِنْ تِيبْنَا لَكُمْ فَإِنْ تِيبْنَا لَكُمْ Kalau mereka berlapang dada Jadi asal taib ni sebenarnya Merujuk kepada benda yang Hati kita merasa senang Dan makanan yang baik juga tuan-tuan Makanan yang berkat Berzat Makanan yang lazat Ni merujuk kepada perkataan taib Oleh tuan-tuan yang lebih lanjut Dalam isu solusi berkenaan Makanan yang Islam benarkan Berkat, berzat dan juga lazat. Jangan lazat saja tak tak ada padanya berzat. Jangan berzat saja tetapi tuan-tuan kalau sekalian tak lazat, tak juga orang nak makan. Tapi yang paling utama zili yang mendapatkan keberkatan. Karena berkat ni benda yang akan menjangkau kepada akhirat. Mengrajinkan kita beribadah, menjadikan kita ni lebih kuat Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu makan kurma saja tapi boleh bertahan untuk pergi perang. Kita masya-Allah dengan berbagai macam makanan yang terhidang di atas meja. Tapi ya Allahuakbar Nak bangun subuh pun tak berdaya tuan-tuan Jadi taib ini menunjuk kepada benda yang baik Benda yang baik Dulu kita pernah pelajari Allah SWT mengingatkan kita Wattayibatu minar rizq Ni ya, nak tak makanan-makanan yang halal Dalam surat ma'idah Allah jelaskan Al-Yawma wa'ayla lakumu taibat Padahal ini dihalalkan untuk kamu makan-makan bersih Bersih yang maksudkan iaitu Yang disembelih dan surah al Ghafir yang lalu juga kita telah bincangkan وَرَزَقَكُوا مِنَ تَيِّبَاتٍ Allah beri kepada kamu rizki Rizki yang bagai Jadi, rupanya up Taibat ini juga merujuk kepada Contoh dalam ayat Surah al Ghafir yang telah kita pelajari وَرَزَقَكُوا مِنَ تَيِّبَاتٍ Antaranya adalah kepada ranima Harta rampasan perang Tapi kalau manusia dipanggil pula Taib Manusia yang Taib ini at taibat li Ini Allah gambarkan pemilihan Lelaki yang salih untuk perempuan yang salih Perempuan yang salih untuk lelaki yang salih Salih yang dimaksudkan Tayyib yang dimaksudkan di situ Iaitu seorang yang Yang Ada ilmu Yang rajin beramal ibadah Yang menjawab perbuatan-perbuatan fasiq Man ta'arra min najasatil jahli Wal fisqi Wa al qabai'il al a'mali Wa tahalla bil ilmi wal imani Wa mahasilil akhlaq Ini maksud Tayyib dalam tiga kata manusia Jadi Dia menuju kepada berbagai-bagai benda Makanan Pakaian Individu itu sendiri. Nanti ke akhirat antara ucapan yang diberikan oleh para malaikat. Kepada orang yang masuk syurga. Kita dapat perhatikan manusia surah Az-Zumar. Tiba-tum fadkhuluha khalirin. Hasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Ta'idha ja'uha wa futiha ta'abu'abuha. Wa kalalahum khazanatuhah. Salamun alaikum. Tiba-tum. Tiba-tum. Dari perkataan tayyib. Maknanya di sini merupakan doa para malaikat selebihnya penuh ayatul rahmat ini dikasih sekali. Jadi bila kita perhatikan di sini Allah maksudkan al-tayyibat benda-benda yang baik. Apa sahaja kereta ke, rumah ke, makanan ke, individu itu sendiri ke, ucapan ke. Bukanlah makna di sini dilarang kita untuk menikmati segala bentuk anugerah Allah SWT di dunia kita jadi takut bila baca ayat ni macam kisah Saidina Umar khatar radiallahu anhu yang telah kita bincangkan pada kuliah lalu disebut oleh para ulama tafsir Saidina Umar melihat Jahbi bin Abdullah membeli menggunakan uang untuk beli daging pun Saidina Umar tegur dengan mengatakan bahawa adakah setiap kali engkau menginginkan daging kau akan beli kalau begitu sifatmu nampakmu kamu telah nampaknya kamu telah mengutamakan nafsu lebih daripada akal kamu memenuhi segala keperluannya Sedangkan tidaklah bagus Itu contohan ini mulia ke Allah sekalian Ini adalah Kefahaman Sayyidina Umar Khattab Satu Kefahaman yang sangat mendalam Fiqih kepada ayat Allah SWT Sayyidina Umar bila dihidangkan makanan Tak jadi nak makan Itu juga Abdul Rahman Auf Yang telah kita pelajari sebelum ini hidup Sebagai seorang kaya yang sangat beriman dan saleh, Tapi Sayyidina Abdul Rahman Auf tak jadi makan mengingatkan kepada golongan umat Islam yang telah wafat yang telah mati syahid sebelumnya tidak pernah menikmati kemewahan yang hari ini dinikmati oleh ini lalu tak jadi makan nak berbuka puasa pun tak jadi tuan-tuan ni al kat pasrian ini adalah satu level yang sangat tinggi kita harus tegaskan bahawa bukan begini yang Islam kehendaki tuan-tuan bukan ini yang Islam larang Islam benarkan apa sahaja nikmat itu untuk dinikmati tetapi asal saja kita mengetahui yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala lalu kita menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ha ini disebut oleh alim ibn al-Fakhrazi hadhihi al-aya la tadulu ala al-man' min al-tan'um li'anna hadhihi al-aya waradat fi haqq kafir wa innam mabakha Allah al-kafir li'annahu yatamatta'u bid-dunya wa la yu'addi syukra al-mun'im bi ta'atihi wal iman bihi wal iman bihi kata Imam Fakhruddin, maksud saya ini bukanlah melarang kamu untuk menikmati nikmat yang diberikan untuk kamu tidak. Lah nak berkahwin pun tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kita akan disebukkan dengan isteri. Tuan-tuan, itu satu ibadah, tuan, tuan Nak bekerja pun tak boleh. Mana inilah kita duduk di masjid berdoa, berzikir. Mana ada langit yang akan turunkan hujan emas? Mana ada langit yang akan turunkan hujan perak untuk saudara? Saudara akhirnya duduk meminta-minta daripada orang lain itu rasa baiknya Sayyid Umar Khata radhiyallahu anhu dengan kefahamannya yang mendalam kepada ayat Allah seperti ini menghalau golongan yang duduk di masjid dengan harapan ada orang lain Membagi memberi rezeki kepadanya Kerja dia berdoa saja ini salah ini bersalah dengan yang Allah jadikan wa kullu 'amalin fasayarallahu 'amalakum wa wa saturaduna ila 'alim ghaibi wasyahaada fa inna bi'ukum mimma kuntum ta'malun kamu Allah memerhatikan kamu jadi ayat ini dia menunjukkan kepada celaan bagi orang-orang kafir Bukannya orang-orang beriman, orang beriman yang bekerja dengan makmum dunia di dia menunaikan syukur kepada Allah Subhanahuwataala melakukan ketaatan beriman kepadanya maka dia tidaklah termasuk dalam ayat ini. Kan kita dah lihat dahulu ketika bincangkan ayat surah Al-Araf, kalau mana haram zina Allah, latih akhrajah ibadah atau minar rizq. Siapakah yang pandai-pandai mengharamkan anugerah perhiasan yang Allah berikan anugerahkan kepada hamba-hambanya dan keenakan, kelazatan. Kebaikan rezeki yang dikurniakan Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Dan dikasih Allah sekalian Nampaknya, Sayyidina Umar Khattar Menuduki satu maqam yang sangat tinggi Bila beliau berkata Lalu syaitu lakuntu atyabakum ta'aman Wa ahsanakum libasan Walakini astabqa Walakini astabqa Walakini astabqi Tayyibati lihayatil akhirah kalau saya itu lakukan untuk terima aku ta'amman. aku nak aku akan jadi orang yang paling hebat hidupnya, makannya, wahsanakum libasan, pakaian yang paling cantik. Walau kini as li hayatil akhirah. Tapi aku sengaja menyimpan keenakan, kehebatan, kemewahan ni semua untuk kehidupan akhirat. Kata Sahibut Tafsir, Sahibut Tashil. Ayat ini merujuk kepada orang kafir, jelas sekali. Kerana itu Allah SWT jelaskan dalam ayat ini: "Wajahum ayu'aradu al-ladina kafaru, wajahum ayu'aradu al-ladina kafaru." Orang kafir. Dia bukan untuk orang beriman. Orang kafir ni, ya dengan segala ni yang diperoleh itu menyebabkan dia makin jauh daripada Allah SWT. "Wajahum ayu'aradu al-ladina kafaru al-nari, azhab tum tayyabatikum fiha hayatikum dunya, wa biha." Orang kafir. Dia bukannya untuk orang beriman. Tapi saya Umar Omar memahami ayat ya ini. Sehingga Sayyidina Umar tidak mahu mengambil Lebih daripada keperluan Kerana bimbang semuanya akan dihisap Seperti kata Allah bin Mas'ud yang pernah kita pelajari Yang halalnya dihisap Yang haramnya diazab Apa jua yang kau perolehi Banyak akan dihisap satu persatu Tapi Yang haramnya akan dibuatkan azab Allah SWT Maka tuan-tuan Kalau kita mencari semua yang halal Tak ada masalah Dihisap kita bimbang apa Kerana semuanya daripada yang halal yang benar Fahami betul-betul ayat ini Orang kafir Dikenalkan hukuman oleh Allah SWT Kena yang pertama sekali Bima kuntum tas takbiruna fil ardi bi ghairil Kamu ni takabur Kamu tidak mahu mengikuti Ketaatan pada Allah SWT Kamu tidak mahu menundukkan kepala kamu Pada Allah SWT Tapi kamu boleh pula tundukkan kepala kamu Pada patung yang tak bernyawa tu Patung yang ada banyak tangan tu Patung yang kuruk buncit tu Kamu tak gunakan akal kamu Wabima kuntum tas sukun kerana kamu keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Orang kafir dia mana ada Islam. Dia tidak ada agama sebenarnya. Sayang ni orang Islam mereka tidak ada agama. Mereka pegang kepada gaya hidup yang diputuskan oleh rahib-rahib mereka ikut ikut dan apa jua yang datang kepentingan diputuskan begitu. Apa saja yang tidak memberi kepentingan tidak diputuskan seperti itu dan dia berubah masa ke semasa. Sekarang yang mana satu agama? diperhatikan 100 tahun lalu berbeza tak sama dengan hari ini tuan-tuan termasuklah Kristian mereka sentiasa ada persidangan untuk perubahan-perubahan fakta dalamnya kerana terlalu banyak contradiction kontra walau kana min indi ghayrilahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran binarlah kalau selain daripada Allah sentiasa ada contradiction kalau Nabi Isa turun pada waktu ini dia pun akan menjadi pening baginda akan jadi pening kena tak tahu bagaimana penyayang yang sebenar nya ikut tolong saya nak ikut Protestan ke ni ke Katolik ke? Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun pada hari ini, katalah hukum akal boleh berlaku begitu, maka Nabi Semayang di mana saja sama Semayang yang Nabi pernah lakukan 1400 tahun yang lalu. Maka tuan-tuan ini mulia kasihan, orang ini orang-orang kafir. Mereka dikecam oleh Allah dan akan dihumbankan ke dalam neraka kerana pertama mereka ni takabur, tak mau ikut hukum yang Allah tetapkan. Yang kedua mereka ini sengaja melakukan Buatan-buatan yang -buatan cercak li Allah SWT Wa Taala kononnya diputuskan oleh Tuhan mereka sebenarnya yang merupakan hawa nafsu yang telah telah kepada pemimpin, pemimpin agama mereka lalu mereka pun menjadi sesat di masa ke semasa semoga Allah selamatkan kita selamatkan keturunan kita daripada terlibat daripada murtad agama Allah Subhanahu Wa Taala kita mohonlah kepada Allah selalu Allahumma ini asaluka imanan la yartad wa ni'aman la yanfad wa murafaqatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld Ya Allah, kurniakan padamu iman yang tidak murtad. Nikmat yang tidak putus-putus dan kurniakan kepadamu dapat menwani Rasulullah SAW alaihi masuk ke syurga yang Maha Tinggi. Ambilah doa ini tuan-tuan daripada Facebook Ustaz Zahzan Muhamin. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan undangan kita dapat menduduki tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahuwataala di akhirat kelak dan tidak tersesat di dunia dan keturunan kita. Kita akan menyambung pada kuliah yang akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. والحمد لله رب العالمين وبارك الله, فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.